Частина п'ята скрута 53. Бункер 18. Марк шкутильгав донизу центральними сходами із затиснутою підпахвою гвинтівкою, притримуючись за прохолодне поручя, щоб не посковзнутися чобітьми заляпаними кров'ю. Він майже не чув галаса навколо стогонів поранених, яких тягли сходами. Зойків у натовпі нажаханих витріщак, які спостерігали за ними з кожного майданчика. Воєвничих вигуків чоловіків, які гнали рештки загону механіків від поверху до поверху. Звін у вухах глушив ці звуки. Це сталося через вибух. Той пекельний, жахливий вибух. Не той, що вибив двері АйТі-відділу. До нього Марк був готовий. На нього він очікував, відступивши разом з іншими. Це не була і друга граната, та, яку Нокс закинув глибоко всередину ворожого барлогу. Це була остання, та, яка непомітно для нього випала з рук мініатюрної сивої жінки з відділу постачання. Граната Маклейн. Вона вибухнула просто перед Марком і позбавила його слуху, як і позбавила її життя. І Нокс, той міцний і незворушний голова машинного відділення, його бос, його друг, загинув. Марк біг сходами поранений і наляканий. До безпечної глибини було далеко, і він квапився знайти свою дружину. Зосередився на цьому відчайдушному бажанні, силкоючись не думати про недавні події, про вибухи, які забрали в нього друзів, зруйнували їхні плани, поховали під уламками будь-які сподівання на справедливість. Угорі лунали приглушені постріли. Пронизливе дзищання кулі, дзвін, з яким вони врізались у Крицю, дякувати Богові тільки в Крицю. Марк тримався як мога далі від зовнішнього поручя, і в яке цілилися з автоматичної зброї стрільці з верхніх майданчиків. Люди з машинного і відділу постачання втікали та відбивалися щонайменше на десяти поверхах над ним. Марк подумки благав чоловіків нагорі спинитися, дати їм шанс відпочити, але тупотіння чобіт і свист куль невблаганно наближалися. Ще за півповерху Марк наздогнав трьох працівників відділу постачання – один із них був поранений, його несли двоє інших. Чоловік стискав на грудях схрещені руки, а кров стікала по жовтих комбінезонах його товаришів. Марк закричав їм, щоб рухалися швидше, і не почув свого голосу, що звучав лише в грудях. Він ковзявся на сходах, залитих також і його кров'ю. Міцно притискаючи поранену руку до груди і заклавши рушницю у згин ліхтя, Марк тримався другою рукою за поручи, щоб не прокотитися сторч голов сходами. Позаду не лишилося жодних союзників, принаймні живих. Після останніх пострілів він відстав від інших і насилу якось вибрався самотужки. І все-таки працівники IT-відділу невтомно переслідували повстанців. Подеколи Марк зупинявся, діставав ненадійні набої, заряджав і на обстрілював сходи над собою. Просто аби щось зробити, щоб переслідувачі рухалися повільніше. Він зупинився, щоб перепочити, перехилився через поруччя і прицілився вгору. Але патрон дав осічку. Зате кулі, що посипалися у відповідь, були справжніми. Притискаючись до центру сходів, Марк перезарядив зброю. Вона була не така, як у переслідувачів. Один заряд, один постріл. Незручний приціл. У них були сучасні гвинтівки, про які він ніколи і не чув. Постріли лунали з частотою пульсу наляканої людини. Марк підійшов до поручча і глянув на нижній майданчик. Носи найбільш допитливих мешканців витикалися крізь прочинені двері. Чиїсь пальці стискали крицевий одвірок. Ось він, майданчик 56-го. Тут він востаннє бачив свою дружину. «Шерлі!» Вигукуючи її ім'я, Марк біг донизу, поки не порівнявся з майданчиком. Притиснувся до внутрішньої частини сходів, щоб не потрапити в поле зору переслідувачів, і придивився до обличчя в щілині прочинених дверей. «Моя дружина!» загорлав він, приклавши долоні рупором до рота. Забув, що оглушливий дзвін звучить лише в його вухах. «Де вона?» У щелини за дверима хтось поворухнув губами. Голос був приглушеним далеким шепотом. Хтось інший тицнув пальцем униз. Обличчя зникли, двері причинилися, пролетіла ще одна куля. Сходи здригалися від чобіт наляканих утікачів, що бігли донизу та їхніх переслідувачів згори. Марк помітив кабелі, обгорнуті навколо поруча, і пригадав, що фермери збиралися вкрасти трохи електрики з нижнього рівня. Він кинувся донизу, орієнтуючись на грубі дроти, з дією самобужевільною надією, знайти Шерлі. На поверх ще упевнений, що його дружина всередині, Марк сміливо подолав відкритий майданчик і рванув до дверей. Кулі дзвякнули об метал. Чоловік схопився за ручку і почав смикати, вигукуючи ім'я дружини. Двері трохи піддалися, але їх відразу потягли назад, невидимі дуже руки. Марк ляпнув долонію по шипці малого віконця, залишив на ньому рожевий відбиток і закричав, щоб відчинили, впустили його. Кулі знову затанцювали по крицевому настилу навколо його ніг. Одна залишила слід у нижній частині дверей. Згинаючись і прикриваючи голову руками, Марк кинувся до сходів. Змусив себе і далі бігти вниз. Якщо Шерля за тими дверима, краще і там і залишатися. Вона могла позбутися спорядження, виданого у відділі постачання, замішатися в натовп і перечекати, поки все стихне. Якщо ж вона внизу, то Марк мусить поквапитися, щоб знайти її. У будь-якому разі єдиним виходом було бігти донизу. На наступному майданчику він наздогнав тих самих працівників відділу постачання. Поранений чоловік сидів на перекритті з широко розплющеними очима. Інші двоє в заляпаних крові комбінезонах схилялися до нього, намагаючись якось допомогти. Одним із постачальників була жінка. Марк пригадав, що бачив її під час сходження. У її очах спалахнули холодні іскри, коли Марк зупинився спитати, чи не потрібна їм допомога. «Я можу понести його?» – закричав він, спускаючись на коліна біля пораненого. Жінка щось сказала. Марк похитав головою і вказав на своє вухо. Вона повторила повільніше, але Марк знову не зміг нічого розібрати. Тоді жінка відштовхнула його руку. Поранений тримався за живіт, яким до самого паху розповзлася червона пляма. Його пальці стискали річ, яка стирчала з рани. вистрижень стрижень із малим коліщатком. Ніжку відкрисла. Жінка дістала з сумки гранату, одну із тих бляшанок, які вже накоїли стільки лиха. З серйозним виразом обличчя вона передала гранату пораненому, який узяв її тремтячою рукою і стиснув так, що пальці побіліли. Двоє працівників відділу постачання потягли Марка на сходи, як мога далі від чоловіка, із чийого живота стирчав уламок офісного крісла. Крики звучали десь далеко, але Марк знав, що насправді кричать зовсім поряд. Йому гукали мало не в самовухо. Марк відчув, як його тягнуть спиною вперед. Чоловіка приголомшив очужилий, порожній погляд пораненого, перереченого. Їхні очі зустрілися. Нещасний тримав гранату у витягнутій руці обхопивши пальцями той страхітливий сталевий циліндр, що сили стискаючи щелепи. Марк глянув на сходи, якими вже тупотіли чоботи переслідувачів. Чорні, без жодної плями крові, чоботи невтомних, значно сильніших ворогів. Зі зброєю, що ніколи їх не підводила. Вони спускалися кривавим слідом, який залишили Марк та інші втікачі. Ледве переставляючи ноги, він позадкував – Двоє постачальників майже тягли його за собою, та він ще чіплявся за поручення і встиг помітити, як прочинилися двері перед залишеним ними пораненим. Із-за дверей вистромилося дитяче личко. Допитливий хлопчик хотів подивитися, що там діється. Відразу кілька рук дорослих похапливо затягли його назад. Марка й далі волокли сходами, і невдовзі майданчик зник із поля зору, тож він не бачив, що сталося потім. Але його вуха, майже оглушені, все таки вловили звуки пострілів і дзенькіт куль, а за мить вибух, що струсонув великі сходи. Вибухова хвиля збила їх з ніг, кинула Марка на поруччя. Гвинтівка випала з руки, покотилася сходами. Марк кинувся за нею і встиг підхопити, поки вона не зіслизнула і не полетіла вниз. Він став навкарачки, затрусив головою, намагаючись тямитися нарешті, повільно звівся на ноги. Очманіли, хилетаючись, побрів униз. Східці під ногами дзвоніли і вібрували, а бункер поволі поринав у чорну безодню божевілля.